hoofstuk 279, die vijfjarige kyntjie speel by een stroompie, die twaalf koukies en die twaalf mossies, die uitleg van die beel, ergernis van die aards jood en die wonderwerk van die kyntjie. Toe die kyntjie vijf jaar en enkele weke oud was, het hy een keer op 'n sabbat na 'n stroompie gegaan, wat na by die paghoeve van Joosef gevloe het, Het was een sonnige dag en verskye kinders het die opgeruimde klein Joshua daarin begelei. want al die bieresse kinders was baie lief vir Joshua, omdat hy altyd opgeruimd was en geweet het hoe om talle onskuldige kinderspeelikies te reel. Om hierdie rede het die bieresse kinders om ook hierdie keer met vreugde gevolg. To die klein groepie by die stroompie aangekom het, het die kynkie aan sy medespelers gevraag of dit wel geoorloofd sal wees om op een sabbat te speel. Die kinders sê echter, kinders onder 6 jaar is nie onder die wet nie, en elkien van ons is nog skaar 6 jaar oud, daarom kan ons wel op die sabbat speel, want ons ouwers het ons dit nog nooit verbied nie. En die kind Joshua daarop gesê, goed geantwoord, laat ons dus speel. Maar so het ons nog thans niemand ergernis gee nie, sal ek net aan jylle iets baie merkwaardigs wys. Jylle moet jylle echter heel rustig daarby gedra. Daarop het die ander kinders op die grasreike grond gaan sit en hulle heel rustig en muistal gedra. Die kynkie het echter in sakmessie geneem en op die glad pad langs die stroompie twaalf klein ronde kuilkies uitgesnui en dit toe met water uit die stroompie gevuld. Daarna het hy van die volop sachte klui langs die stroompie geneem en in een oogvink twaalf voorkies in die gestalte van mossies gevorm en by elke kuilkie een mossie geplaas. Toe die mossies van klui dus nou so opgestel was, het die kynkie aan sy medespelers gevra of hulle gewet het wat dit sou beteken en hulle sê, wat anders as wat het is, twaalf kuilkies vol water en daar langs twaalf mossies van klei. Die kankies sê echter, sekerlik, maar hierdie beeld beteken ook nog iets heel anders. Luister, ek wil dit aan julle verduidelik. Die twaalf koukies beteken die twaalf stamme van Israel. Die rein water in hulle is die woord van Elohim, wat ooral die is. Die dooie mossies van klei echter stel die mense voor, soos wat hulle nou oor die algemeen is. Hulle staan by die levende water van die woord van Elohim, maar omdat hulle werelds is, soos hier die staan hulle ook soos hulle hier dood aan die lewenskomme, wat vol van die lewe is, maar hulle wil en kan dit nie waardeer nie, omdat hulle dood is dier hulle sonde is. Daarom kom die Elohim van die leerskare nou en sal in die grootste benauwdheid hierdie mense weer levendig maak, en hulle sal kan opvlieg na die wolke van die jimmel. Een aards jood wat daar voorbij en Joosef geken het, het hierdie kinderspel opgemerk. Hy het dadelijk vinnig na die huis gegaan en een groot lawaai gemaakt voor Joosef, waarom hy daar dier die sabbats kent, dat hy sy kinders toegelaat het om te speel. Joosef het dadelijk saam met hom na die kinders gegaan en het sekerlik net in skyn geraas gemaakt om die vreemdelingtse ontwil. Toe het die kyntje gesê, Dit is ook ‘n groot benauwdheid, en so gee ek aan jylle mosies van klei lewe en vlieg nou hier vandaan. En plotseling het die mosies van klei opgestuig, en daar vandaan weggevlieg. Daarna is allemaal dier een koersachtige verbasing aangegryp, en die aardsjoot het toe niks verder gesê nie. Dit was die eerste wonderwerk van die kyntie toe hy vijf jaar oud was.